بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سید الخلق محمد و الی و بارک و سلم دا ټولو خلکو ملګرو په خدمت کې دا عرض دی چې زموږ تمام ویډیوګان تاسو خپل باندې موਰੇ او د نور ملګرو سره یې خا مې او کم ملګری چې کوم عوام حضرات نو د علمی درس او تدریس سره تعلق ساتي دا هی په خدمت کې دا عرض وکړم چې د دینه پوره پیدن ش حاصل ہو نو کم کمم د خپل طرب نه دا شیر کوي چې شی د نرو ملګرو ته میلاوي د هغیې پیدا حاصله زمون د ټولو به اجرو سواب وي تعالی دی زمونږ د سی په خپل در باغې کبولې او زمونږ د کاړو او د د کووش نه د لتن نه مونږ ته او ټولو ملګرو ته پیدا ورس که الحو تامین ذل وجوه به مینه العصا وقد جاءوه كالحممي دا 101 نمبر بیت او ښهګه پسل بسل شروطي په بیان د عظمت د قران تا مخکنی آیتونو کې ینه په مخکنی بیتونو کې د آیتونو فضایل ذکر شو د دنیا په اعتبار سره دلته کې د آیتونو فضایل ذکر کې په اعتبار د قیامت سره چې دا قران به د قیامت پروز باندې د لویون کې د پارا سفارش کوي او د دې د تشبيه ور کړی حوز حوض د نبی له اسلام سره نو ترجمه ولدا چې دا کانها گویا چې د آیتونو د قران چې دی الحوض باشان د حوز دی تب یذلو وجوه به چې په دې حوض سره یاداس حوض چې موونه په دې سر سپینيږي من اوسا د وننگاران مقد جا و په حالیک د د بونګاررانو کې چې دوی راضی د حوز تا کل حمی په شان د سر وټو دلته کې د قرآ دا تونو تشبی چې دا د د خپل خاري دا مخپ او دا وجود سفا او د نور ن ډ کوي داسې لکه څنګه چې په حوز سر په سکلو سره او هغه تعالی وو هغه حوض چې د جنت مخه د دې چې باغی کې به با هر جنتی او په خري بیا به جنت داخلي هغه دا شان د دې چې هغه څنګه مخونس پینی او دا غره وجود د انسان هغه پاکي د غتور والی نه حوض حوض کوفر دا اه حوض چې الله تعالی په قران کې د نبی له سلام السلام سره د دې واده کړی دا او نو سلام د قیمت پروس باندې په حوز بانددي په خپل موجود وي او په خپل لاس و با بانددي خپل اوماتیانوتهبور کې او به د دوه س ک بیا دا حوز باره کې د ولما دو کاوج دي په یو پل سرده حوز د د سرات نپول سرات د مخکې را او دویم قول سردا وي د ل سرات نروو را او دی کې اخترا چکری دی دو قانون دې په دې کې چې آیا حوض یودي فوتبال رسوب بعض علماء وایي چې حوض یودي او بعض وایي چې دا دوری او دلدګي د دې بیت کې کوم تشبېل باندې اعتبار سردا چې کله ځ بعض مسلمانان د خپل اعمالو د سزا لپاره جهنم ته لال شي غیر سزا پورش او دوی د دو جهنم نه روزي بیا جنت داخليږي نو دوی دغه مدا حوس کې یو غپور کولی کیږي نو دوی چې کله جهنم نه روځي دیبه حمم هم ده ویل کیږي لکه یو سار لرګي پور کې وسوځي هغه سروټ کې دا بده شانتی د دې وجودونه چې کله دوی دغه حوس کې غپور ولا شي نو مخونه به سپین شي د وجودونه به ټول ډکټرین شي نو دا دې لکه څنګه چې د سروټ کې پشان موجود دا غنانګار پدې حوصره اوسط پیډيږي مخونه نورانيكيږي ودغه رنگي پدې قران پتیلاوت سره هو په اخرت کې با د دل و ستر کې جکم دې اغه منور اغه مخوالي او دغه رنگي په درجات کې او بلندي کأنها گویا جدايهتونو چدي د قران دا پشان د حوز دي دا زي حوز چې مخون سپيني مخون سپينيږي په دوی سره پدی حوسره دا موننګاران په داس حال کې دا موننګاران د حوس تراشي په سر سروټ کی یا پښان د څکرو کا کا د تشبيح ده لپاره ان حرب اصل مسبب البيل او حاضرین د دې لپاره یې سم او حوس چې دا خبر ده ان دغه حوس د مآباد لپاره یا موصف تي او یا ول زلحان دي او تب يذلجوه جمله جملته ده نه دا یا صفت د ما قبل ده او یا حال د ما قبل نه صفت د ما قبل نه واغستل شيری بنيت اعتراض بیا راضی چې موصوف صفت کې په تعریف او تنکیر کې په তারি او تنکیر کې آغا مناسبت پکاري مطابقات پکاري دل د موصوف معرفه ده او تبیذ الوج جمله د جمله په حکم کېريږي صفت ول نکران هغه ده موږ وجد دوه قسمه موصوف صفتي دوګسما موصوف صفتي یو هغه صفتې د پار د موصوب چې هغه صفت د موصوب سره خاص وي او دوم هغه صفتې چې هغه د موسوب سره خاص نه بلکې عام د موسوب ته پارا د دا مطابقت چې منوايو چې تعریف او تنکیر او تذکیر او غیره چې دا په هغه صفت سره نه چې هغه د خپل موصوب سره یو شان ځای عام د خپل موصوب ته پار د دغه صفت د موصوب سره خاصسته او تب یزو پیل دی وجوخ پائن دی بھی پس مطالق دی من العصاد دی دا جار مجرور مطالق دی پا حالی محضوب پا پس دی وجوخ ندی وجوخ او من العصاد په مقدر زلحان پس اگر مطالق دی وو بیا حالیه دی او دل دا عصاد چی دی دا ہم دا ماباد دا پار زلحان جونی گی وو حالیه دی قد حرب تحقیق دی جا اوہو پیل پائل مقول بھی دی ھوکال ھوممی بسی متعلق تھی ھوکال پائل او متعلق او مفوء بھیی کرائے او جس جملے پہ لیا حال دیده آساد آساد بیا مجھر دا د دے جا, جا مجھر متعلق با حال محظوم بسید نو دا بیا داگا پیل پائل او پیل پائل پیل او متعلق تراید او جس ندنه جملے بیا سبت یا حال دا حوزنا جوڑی گی حوز بیا خبر دا ان نه گ دا د دې بیت ترکیب شو کائنه گویا چې د آیتونه الحوضه پشان د حوض دي تبجس الوجوه به جسمینیګه مخونه په دې حوض باندې د ګناګارانو وقته جاءوه په حال در چې راشي او تحقیق سره دا وسات او د ګناګاران د حوضه کل عممي پشان د سکرو تبيه تبيه دا دار بیاز نه دا په معه سپینېدل سره ت ز د سپ وجو د وجه دی مواجه هم محوال د کېږ جه وجه زه کوي تا انسان ته نظر محامخ را ځ او ساعت د غونګارو د کېږې د آسی جمعه او دا د جمعسی د جا آجیونه او حم جګې د ح دا د حتون د دی نه مپند را ځې دا تو اسکرو فمانسا غازی وَقَسْ سُرَادِ وَكَلْ مِزَانِ مَعْدِلَتًا فَالْقِسْتُ مِنْ غِيْرِهَا فِى النَّاسِ لَمْ يَقُومِ دل تک دا ایک نمبر بیت تی نمخ دا قرآن پیدی پاخرت کی ذکر سولی دل تا وسط آیا دا قرآن چھ سنگ پاخرت کی پیدی د دام مخونو او سر سپینې کږ او انسانو سره کاابېږي نو د آخرت د پیداو په شانتې په دنیا کې د قرآ د پاه پیدا شتري نو دل د چې او شت دی که نه پهقص چ را دی دا قرآو او دا تونو پهشان دغل ن غلالیدي په کل میظې او پهشان د تلی دي ماادتن په انصاب کې معتن په انصاب او په عادل کې په قستو من غیر پس انصاب په غیر د دې آیتونو نه او بغیر د قران نا په خلقو کې لم يکومې دا نشي قائمې دلی یعنی په دنیا کې په خلقو کې انصاف او عدل قائمول غوړ نه په آیتونو سره بغیر د دینه دا, دی دا چرته هم نشي قائمې دلی وقص تنادي سراط دلد کې تشبيه د قران آیتونو د سراط المستقيم سره سراط ايه سرات الصراط المستقيم نه غلارم یو پول سرات ته پول سرات هم دا زمون دا سنت الجمد عقیده ده چې دا شت دي په اخرت کې به هر یو بنده په دې مان تی دي په حدیث کی تاریخ د دې د ویختو او شاین لريواله او د توري بشانتي رواله راغله علماء لیکي د دې وجنه معتزله د دین انکار کیږي پول سرات نشته لري یو جدا بسنګ پول په دې باندې یو څه لري نه د ناغا ته په دې دمر تاسیت ملایوی د د دې دا تیرې په هر سړي باندې مدخل اعمال مطابق نه یو یو سړي څخه ګونانګار دی یا کافر دی ټیک د ناغا لپاره د توري نه هم تیری او نری وي حکم یو سړي نه کومل نه لپاره به ولوي برج وي ولوي خپل وي او په آرام سره تیریش مقصراته دا ای ته ډیره جدي پښاندا ا سرات دي لاري دي نېري وکالم میزان میزان دا تلی تیول کیږي په اخرت کس څنګه چې په سرات دا مختلف مقامات راځي حوض ذکر شو سرات ذکر شو میزان ذکر کیږي میزان, کی میزان په اخرت کې دا به هغه مقام نه نه هغه زیاتې سرات خدای نه تل تیول کیږي ا یو نه نه میزان تل تل لیکي او د زمانه چې کله د مختلف مقامات او طب په اخرت کې انسان نقل کیږي یو مقام به دا چې د دسر به دنیا اعمال کی کی دا اعمال او حساب کیدل کیږي هغه تل لیکيږي چې آیا دو ګناهون بوجو هغه دروند او کدو نیکو هغه کم بوجو او نیکه چې د کم کړي دي جمع کړي دي هغه درني دي دا وت لیکيږي پدې کې بیا علماء مختلف اقوال لږه آیا دا کتابونه به عملنامې وته ل که کدا انسان به تل لیکيږي نو بعض محدثین وځه انسان به تل نشه هغه یو روایت ګرځي یو غټ انسان ورا وسري شغب انتهايي څوک دی او ورکوټه ورا وسري شغب دونی اوسو کو جنا دي اعمال تبه نور نوراني جسم ورکوښه هغه به تل لیکيږي او باندې د بار سربوژن معلوميږي نو کلمي ځان په شاندو میزان نه پشاند میزان دي په شاندو میزان دي راتونه په دنیا کې نو په سړي په دي عمل کې بس نه غلا را ده او په سړي د کې نو د رښت کول د انصاف او د عدل د فارغ کم دی کتاب او قوانين دي پکې نو کثرات د ایتونه په شاندو لاري او په شاندو تد معادله تن پاادله کی ماادله تن دا تمیز د میزان ندی په عدل کې پشان دا تدې بل قسطو قص دا قستون په د دوو بابونو استعمالي کې د هم د ضربنه هم قصتون چې د نسلانو جنف مان د انصاب سره راضي او چې فستا یکس تو ضربه باندې قياس شیندا په مان د ظلم سره راضي لکه سعید ابن زبير غزيه رحمه جكه حجاج بن يوسف ته شو نو agate ta da ma bar kaso ina wa to inka qasitun adilun qasitun adilun khalq dir khushal بن زبير جو د د حجاج صفته نقوي ابي غوشو نا د ما صفاتو نه کې بل کې د زما به د بيو ګره لا د د دل دګ د بده خپل قوله قاصد د زربنه اغست دي په معنی د ظالم سره او عادل د عدول نه دي د نیري لال له او ليدونه د انساب نه د ويدونه په سره نو تستون د په معنی د انساب سره راضي عادل سره راضي من غيرها من غيرها الناس لم يقومي قام يقوم يقوم لجه لم لازم داخل شوخر لجزم مرکو نوغوغه ماقبل د میم نه اغه ساکن او نه چې میم ساکن شو د لم د وجنن عقب او ورزيدو او بیا د اخر باندې د کثرت ضرورت شه دی د وجنن راغلی دا وقص سيراته قام بهر بتشbiid جاره ساده مجرور دي جار مجرور خدایت ساده چې دا اسناد باندې کس ساده و کلمې نه په یوبن معلوماتو په نهيږي نو کس سراتی جار مجرور متعلق شی پا خبر محضوبا پا سید پار دا مبتدا محضوبی ہیا کس سراتی نو ہیا کل میزان باشی زکر دا با ماقبل باندیا تفتی او دا معدلتن چی دی نو تمیز د ماقبل ندی دا, دا ممیز تمیز با مجرور دے جاری او فل قسط فا استنافیه دا قسط سے کم دے دا مبتدا دا من جار دے غیرها مجرور دی دا جار مجرور مطالق دی پا حال محضوب پسے پا دا قسطنہ پا حال محضوب پاسی دا قسطنہ اور پین ناسے دا جار مجرور چیدی دا مطالق مقدم دی پا یقم پیل بسید نو پیل پایل مطالق جملے پیلیا دا خبر دا مقتدامتا مقتدام خبر جملے اسمی خبریش کولا ہے نو وقت سرات گویا دا آیتون جدی دا پرشان دا لاری دی غیر وکس وک المیزان معادله او پشان د تل دی په انصاب کی او په عدل کی فل قسط به پل قسط نو پس انصاب من غیر ها علاوه د ایتونو نه غیر ها ک دا حاضر میر د ایتونو دراجی دی علاوه دی د ایتونو نه فل په خلقو کی لم یکمدا نشه قائمه دی بلکې د انصاب د پاره د عدل د پاره په دنیا کی واحد لا واحد کتاب و قانو اغسرب قرآن دی لا تعجبنا لحصود راح یونک روحا تجاهلا و هو عین الحادق لفهمی دا ایسو تین نمبر بیتتی دلتا سوال لابس جی ده قرآن دومر دیر زیاده کوبه دی دومر زیاده سفتون دی نو بیا دا عربو دی پس پسحابو لغو با دیمان ایمان و لی نرود و لی ته انکار کرو دلتا کی وی جی د غي بزل کې مرض د حسد د حسد د وجنه انکار کړی دی د دیو جن نه گویا نو الله په قران کې اغفر اكو نذل د الہ تعجبنا ای مخاطبا تو تعجب مقوا و حاسدان باندې یا تو تعجب مقوا ل حسود ل را ده بار د ا حاسدانو یا په بار د ا حاسدانو کې راحه چې ګرځېدلې دي د حاسيدانو جون کې چې انکار د دې آیتونو کړ آیتونو نکړ دي د دا سوجن ته جاهلنده وجد ځان د وجد ځان ناپوه کول نه تجاهل د ځان ناپوه کول نه هو عين الحاق حال ده چې دا حاسيدین دي دا عين ماهران دي او الفهمي او پو خلقته لا تعجبنا دا دو لا تعجبنا د نون د تا کی د او لا نافیه ده او دا مخاطب سينا تعجب په یو کار باندې حیرانتیه اختیار اول ته محیراني د تعجب مکو ل حسود راحه لام جار د حسود چره مجرور د جار مجرورو دا, دا جا مجلوب درست جروع بلکه دا حصود چیده لابل دا موصوب تھی او راحا یونک روحا متجافونن ولا جمله پیلیا دا ولا صفت تھی موصوب صفت مجلوب تھی او جار مجلوب متعلق ته لا تاجم انا پیل بیسی نو راحا پیل او یونک روحا ولا راحا پیل دی زمین پا کی دا اقا دی او یونک روحا دا یونک روحا دا جمله حال د دراح الزمیرنا ینراحه خپل پایل پایل شو ينکروها پيل پایل, پایل شو او تجاهلن جدي د مفول لهو شو دا پيل پاین مفول لهو جمله پیلیا د حال د فاعل دراحنه او راحه پيل پایل, پایل بیا صفت دا جمله صفت دا موصوف هغه بیا موصوف صفت مجرور دل جار الیخره وهو عین الحاضگه و, و حالیه او هو مبتدا او عین الحاضگه دا عین مضافه او الحاضگه موصوفه الفहमी سبب موصوف سبب دا مضاف له دا عین او مضاف له دا خبر دا مبتدا دی او مبتدا خبر چی فو دا جمله حال د ضمیر د یونکرونه ضمیر ینه اغه ضمیر منه چې په یونکرو کې دی زګه یونکرو پیل دی او زمیر پکید اغا دی حانسیت تراجید حسود تا اغا پائل دی او ها مفول بیدی تجاہلن مون مفول لہو جوکڑو ندل دی دا وا هو عین الحاد کل فهمی جدی دا جملا حال دی د دی یونکیرونا او تجاہل جدی تجاہل دی دادی تبیل کی لگا یو سرے بزور باندې ځان نه پوي کی بزور باندې ځان نه پوي کی نه پوي نه ځان نه پوي لا تعجبنا اي مخاطبه تو تعجب مکوا د په بار حاسدان کی راحه چې واپس شوی ودي انکار کړی دي څور په معنی سره دی چېو غرزی دي دي د حاسدان یون کی روحا چې انکار کړی دی د ایتونو نه ول انکار کړی ته جاه ولند وجد تجاهل نہ دوجد ځان نه پوهه سات او دوجد ځان نه پوهه کول نه وہو په حاليكون ددغه حسيدینو کې دغه انکار کوونکو کې چې ديسيلي عین الحاذک دی ذات الحاذک دی داسې حاذک په همي کې ډیر پوهی دی دلته کې حاضق په معنا د ماهر سره او فهم په معنا د سمجھدار سره عین په معنا د سات سره یعنی دا انکارتون کی دا عینیسی دی عینی یعنی ذات تا ماہر دی او دا غرنگی چکم دی دا سی خازک و ماہر چی پوئے ہون دی نو وہوا په حالکون د دی حاسد کی چی دی ذات ذات حازک او پوئے دی ذات حازک او پوئے دی دا دا بترجمش ولا مختصر ولا اششولا قد تنكر العين ذوق الشمس من رمضان وينكر الفم تعمل الماء من سقم دلت كما قبل البارئه ذكرت ما قبل الغذاء خبر ذكر شولا شي كتب اتحاد الدين انكار كذيهات ان تطابيه بان دي بدو مانكي كمان ځکه چې د غ د حد او دا انکار د وجه د جهل نهونه دلته کې وجهکررک چې دا ج حالت د حاصل یا ح د ح دا د ووج نو د انکار ې کړی و نو قد تون ک نه ځ عم می نام نو دلته وي چې د د حد د کول د د قرآ سره دتونو سره او انکار د کول د دا داسېدي لکه د انسان بستر و کې مرضي. نو د نور بهې چېکتتل دی کې د نور غنه ده بلکې د د دسترګونه ده دغنې یو سړی بیمار دی مریض دی او د بیما د ووج نه د د د خراب خوند خراب شویدي او بسې خوا پهې خې ل دیخوراکخوا هغه به بد لږي دی کې د خوراک غ نه بلکې د د کس غونه ده چې د د په د خلله کې خوند جګم دی د طبې د خراب شودي دغرنګې د حاس غ ان کار د چې د کړی دی دیکی ده د ده حقانیت که سو قصور نیشت د د ده ده ده انکار چده ده ده ده ده جنه ده دی چه ده ده خپل جگم ده اغبی مادی ده حسن دا خپل ازل پاکمه ده قد تون کرو العینه قد چکلا پا موزاره ده اهلشن ده پار ده تقلیل لا جا قد تون کرو العینه کلا کلا کل کل ناشنا گی ستر گی زو الشمس ده روشنای ده نورنا مرمدن دا وجد خوبوالنا و یونکرو الفم و قلق ناشناکیگی خلاق تعمل ما اید دا اغا زائکی د اغونا من سقمی دا وجد تبین انکر یونکرو انکارتون کرو بابی فعل دی العین مشترک لپس دی دل دا بماند دستر بوسرا زوء او شن نور دا دوار دا بماند رناس نازی زو ار اغرانا را چه غب د بخپلی دچانه حاصل <سؤال> نئی نور اغرانا را چه دبل <سؤال> نحاصلی لکه دسپوگ می رانا ده نور نحاصلی گی زو اشمسی مر رمدین رمد دا باب سمیع مانی رمید دا یر مدو دستر گو بیماری دیگی که جستر گو سر بیا او ویون کرو الفمو تو عمل ما ایمان دا سفیم ندین را بیمار هغه صفت سیغد بیا او امین ساق ساقمید دیا الدا مزدر دی دا, دا بیماری تیویل کی گی قد حرب تقلیل دی تونکرو پیل دی او تونکرو العینہ پیل پایل دی او آلا قد تونکرو العینو قد تونکرو العینو زو الشمس عینو جدی پایل دی او زو الشمس دا مرک کے ب اض مفول پی دی او رنین مطالق تر تون ک روپې پیل پائل مفولی مطعلق او جمله پ معطوف ل و هرر پیف او یونې روفهمو و هرر پاتب ته یون ک پیل ل ف ویل اتفاع الما مرک ک ب ز من سکز مطال دی پیل پایائل مفول بهی جمله پہیا دا معطوف ولا په معمان دی او دا ب جمله په جملی دی دوی مجمه پ دیولے جمله باند ا یا خیر امیم مما نقطتون کرلائنا فقلقل ناشنا غنسترگی روشنای د نور مې رمضان د وځ د خوګوالین د وځ د مرزنا وینجر الفم او کلکل ناشنا او بدغنی خلا اغزایک د حب من سقمید تبی د وجنا یا خیر امیم مما لعافون سعیا وفوق متون اينو قرصومي دلته کې ومبصل شروع کې په بيان د معراج النبي صلى الله عليه وسلم کې چونکه دا قصيده د نبي عليه السلام په مدحه کې نو دلته د نبي عليه السلام مختلف معجزات او په مختلفو طریقو سره مدحه ذکر کړي او د نبي عليه السلام خصوصيات ذکر کړي د نبي عليه السلام د بعثت نروستو فلو یو واقعیو که یو واقعی در میعراج ده مجھا کدلتا با مستقل پسل سره مصنف رحمه اللہ در میعراج و واقعات ذکر کئی او دا غین ام مخ کی دو نبی علیہ السلام اگا شان ذکر کچی یا خیر من یمم ملعافون ساحت او اے بہتر دا اگا چانا چه قصد خولی شی سوال کون کی ساحت او دا اغی در بارون اتا و تا دا اغیین بہتر سڑیئی سعیان پا حالکان دادی سوال کونگو کی جدوی دی در بارون دادی سعیان پیادا و فوق متون ال اینو که رسومی او دا پاس دملاگام دا اغا اوخانو نو دلته کې که خیران من یمما یمما دا یمما فمانه قصد راضی یممما دل در پینده او عافون ویلی پیل مضالیسی قدر او سر رفا پشانده سر, سر رفا یسرفو یممما یو یممو سر رفا یسرفو او قصد قوده عافون چیده ده فائل نا پینده او ساحت او چیده ده دي دا مفول بیهی دی دفار در پینده سعین چیده ده حال د فائل د عافونا نه او وفوق متون ال این وقل رسومی جده ده مفول بیهی ده مفول بیهی ده و ده متعلق ده حال محضوبه پاسه چې ده عافونا د زمین نه ده ده عافونا ده زمین نه یو حال خساعیان شو دویم حال دلده کې هغه مستتر ده او دا فوق بیا داغی سره تعلق ساته او دا مفلپیهی دا غیر د پاران دا مطالب دا حال محضوبه بسی چه اغاو مستطر ده او مقدر ده او دا, دا دویم حال جده دا پا اولنی حال بان جکم دیسده اغاو عطف ده نودنده که اغسه شده اغا روکوبنده سعین و روکوبند فاکموتون ال اینو قررسومی اغا حال جکم محضوب نغا روکوبند با باندې پا سفرلی یا خیرہ یا حرب ندارہ قائم مقام دو دو پیل دے او خیرہ جدی من دا منادہ مضابطہ من موصول دے او یمم مپیل لے پا العافون پائل لے ساعت و مفل بیہی دے ساعین جدے داز الحال دے و دا ماتو فنلہی دے وہ حرب آتف تے دا تب دا مفرد و مفرد باندھے او فوق متون ال اینو قرر رسو بی پوکا مضابط تے متون اينو پیر وسو میدا موصوب صفت دا مضاف نهي دا متون دي متون موزا مضاف نهي مضاف نهي دا فوخت او فوغ مودا مضاف نهي مو فول بيهي دا بل حال مجو کوجه نو درب بیا مدو متون نهي دا افون ضمیر نه حال شو او پهل پایل مو فول بی دا بیا سلله دا موصول موصول سلنا مضاف نهي موزا دا مناده شوره دا نه دا, دا یا خيره او نو عموتون چې ګنده متنون دا شاته ملي کیږي او ای نوک چې دا دا ای نوک چې دی ای دا په اصل کې انی قرونه بیا دلته کې دا سه وو چې دا یا چې دا نه نام ماقبل تلاله او نون د ما نو ای نوک ولې کیږي دا د جمع جمعد دا باسر کې او نو کند بیا دا و بدل شي په یا سره ده نو اې نقطه جوړ شيږي دا ناقا نو دا او خوانه ته ملي کیږي اوخه اوخه ناقه اوخه بیا ارصومي دي دا په رسومي پراب زمي سره درسين په زمي سره دا به معنی دا طاقت ور سردازي کوي سردازي لغت کې سر کې کی اصل معنا د دا چې د یو اوخي سره زوردار دیمو شي دا غي نوس تاغه بیا په ځم د ځخ په ځم کې باندې راخ کی د داسر یا تیز لو د اوخي تویل کیږي دلته دغه معنا نو یا خیر مایه ممه اې به تر د هغه د نبوی سلام صفات شو چې کوم خلق او تخلق هغه مرج او امور او خلقو طب یا <تبعا> سورقی نبی نو سلام لاغینه ور د یا خیر به اختر د ارچانا یمما تشقست قولی شی سائل انس قست قولی شی یا قست قوی العافون سائلان ساح تهو داغید دربار او داغید درشل سعین بحالکون ددی فالکونګو دغیز وی دیتہ پیاده و فوق متون ال عین او قیر رسوم او زید ویته سوارو د پاسه د هغه شاګانو د اوخو قیزو د 105 اشعار کروشو 5 کروش نن سبقه مور ان شاء الله سبقه وای د دې په بسته وای ومنانا اليوم ما يعانقنا اطياب مدارسنا بذلت